So, ah, yeah, yeah, yeah, yeah. policial ikas ez tradizio ikas ez repressio ikas ez batasun Tarnika Gabon ongetorriak bidazoa atxak saio berri ontara eta gaurkoan bai asumatu duzue gaurkoan maketei euskal maketei eskenitako ba, atala dugu ba, bidazoa atxaken ba, saio Ontan. Eta azteko ba, jotakatu talde legazpiarra entzun dugu jotakatu taldeak e, miagatzun talarrogeita zazpigarren urtean sortzen da legazpiako herrian eta bi maketak aleratuko zituzten e, Euskal Maketei eskenitako Beste saio batean ba, entzun genuen haien e, melapela maketatik ba, bi kantu izango ziren ba, normalean egiten dugun bezala. Eta ba, nahiko ezaguna izan zen bigarren maketa hori, baino gaurkoan endabiziko maketaren ba, pare bat kantu. Entzungo ditugu maketa hau, ba, mi abatze duntan, larrogeita bederatzi, garrene urtean e, kaleratu zuten eta beno onikuste dut emaqueta honek e Ba, edapen txikiagoa e, izan zuela. Beste maketa ba, estudio batean e, bigarrena, grabatua zegoen, hau ba, pistaz batekin grabatua dirudi. E, eta beno, be, beste bigarren e, maketa hori, ba, dirudi olako estudio bateko sesio bat egun bateko sesio bat edo alako, alako itxura hartzen diot, e, bentsat, horren e, gogoratzen e, dudanez. Bueno, ma maketa hontan, horrendik e, e, kantuak e, motelagoak goak e, eta gerora geroz eta azkarago e, jotzen e, joan ziren. Badago, guep gune interesgarri bat e, legazpiko taldeak deitzen dena, eta bertan, e, ba, legazp Gopin egondako ba, rock talde guztiak edo gehienak bentsat azaltzen e, dira eta ba, a, badira estekak haien ba, argazkiak e, bideoak edo musika entzuteko. Legazpiko taldeak gukbunea e, oso interesgarria da beraz. Eta guk jota katuren beste kantu bat entzungo dugu. Badakizue, Altsaporrue, bota pinue eta larrua jo, ba, jotakatu taldearen e, mila bederatzirun eta larrogeita bederatziko, ba, lehenengo maketako kantu entzundugu. Ea, nik jotakatu zuzenean ikusi nituen, e, bere garaian, e, behin bakarrik ikusi nituen, e, legazpian e, bertan, e, o, alako osakita eskola batean edo futbol zalei batean, e, los del rayo alza taldearekin eta bueno, konzertu Hona, eman zuten, e, jada, ba, larrogeita maik, larrogeita maa bigarren e, urtea e, izango zen, eta jada, nikez e, lehenengo maketa ezagutzen duen, baino ikusten duen bertan zegoen e, jendea gehienak legazpiarrak izango ziren, haien ba, e, kantuak ezagutzen zituztela lehen dabeziko maketakoak e, ere, Garai horretan ez duen lehen dabeziko maketa hori ezagutzen bigarrena bakarrik bazuteengoratzen du bazutela bateria oso on bat eta Azkarra, eta ba, garai hoietan haien e, basularia ba, detenitua izan zen. Eta haren ordez e, ban e, nagusiago zen e, basulari bat, e, zegoen haiekin jotzen, bazuen estilo bat, hola, berbena taldeetan e, jotzen zuten e, bezala jotzeko, baino kontzertu ona izan zen gerora, Los del Rallo taldeak ere e, kontzertu txukuna, E, eskeni zuten, baino urte asko pasadira eta ez dut gehiago gogoratzen. Ea, e, Eta hori izan zen, e, jokatu taldea ikusi nuen e, ba, aldi bakarra, ez dut gogoratzen bestetan e, ikusi nuenik. Eta horrek ez nahi duz, eurenik ez nituela gehiago ikusi. Ba jokatu legazpiarrak e, alde batera utzi eta urrengo taldearekin. Ipuzkoan jarri dugu, eta oren goan haze izeneko ba talea entzun dugu hau horretako taldea genuen eta nik daki denez e, maketa hau bakarrik e, kaleratu zuten. Hori bai, era profesionalean e, kaleraturiko maketa da eta e, deposito legal eta guzti, eta ba, ba, basati diskak e, kaleraturiko maketa e, genuen hau e, basati diskak egin bat e, diskoak e, kaleratu zituen, baina maketaren bat e, ere, e, maketa honek e, ba, sortzi zazpi kantu ditu, eta Amadeus e, estudiotan e, grabatua izan zen, e, mila baderatzireun eta garo geita mabiko maiatzaren amabosamasei ama zazpi eta ogeita zazpian talekideak genituen e, mintxo, gitarra eta hotxa Shanti Gitarraketa haotxa, Rasta Basua, Rufo haotxa eta Arnaitz Bateria. Entzun dezagun beste kantu bat haze goze talde honena. Ngh zego taldea eta horeeta zidat sinley kantua. G e, kantu gehienak e, euskeraz egiten zituzten eta kantu batzuk ere gazteleraz e, egiten zituzten izango e, ba, e, nuke talde honek ketzuela askorik iraun baino ba, e, maketa hau grabatzeko bazorioa izan zuten behinzat haien ba, e, kantu batzuk e, usteko. Maketa honen e, azzaane, panorámics e, agertzen da ba, bere, bere gauza horiek egiten e, lapikoan. E, zera ba ez guraso sourrutira. Eh? Ia horrenguruan galdetuko gara. <totipa> Bonjour Werner, tu entre, on pleure Ba, hauek eh, koprofagia genituen Ezak eh, ez ziur non kokatu taldea Nik eh, trintxerpen Kokatuko nuke, zeren hau ba, fres, e, fres e, zagunaren ba, lehen e, taldea izan zen, edo hori uste dute bentsat. Eta hau maketa mitiko bat e, dugu, niko zango nuke, miatzen talarrogei eta mairu urtekoaz dagozi urezta ere. Eta koprofagia eta ira edezezuz taldeen... E, arteko ba, maketa e, izan zen. E, koprofagia talde basatia dugu, basoinu basatien hain e, ba, bat e, Euskal Herrian, eta mi, uste, uste, mi hatzen talarroita sortzen sortutiko taldea, hulenez handut ezta. Eta maketa hontan hogeita ba, bi kantuz hartzen dituzte haien e, e, aldean. Entzun dut, e, badela proiektu bat e, koprofagia ren diskografia osoa biltzeko disko batean, oraindik ezakit viniloa edo kompak diska den, baino maketa ontaz gain ez dut e, besterik ezagutzen, e, koprofagia taldeari buruz eta ez dituen zuzenean ikusi ez daren lastima, zeren e, garaian asko entzuten nuen e, maketa hau ea, koprofagia taldearen beste canto tragoramente con nuestro fiordo esta es mi asotra graduenta tampoco hemos firmado la nueva nueva música con nosotros nos comportar con salvaguardar Pero un jugador se iba por durar el el tambor o toro por algo dios de todo el mundo Ba hemen genuen eh, koprofagia coprofagia taldearen ba, beste kantu kantu motz bat, kantu oldarkorrak, azkarrak eta benoa alako eh jario hondibatekin eh eskoti zen eh abeslaria eta benozei Fundación CIC eh, eh kaleratua, izan zen e, beno, hau ba, fres edo ángel fres niloren e, ba zigillu zigillu e, e, bat zen, fundación ze, ize, hainbat ba, zarata e, grincor eta holako kaleraturiko kaleratu zituen ba zigilluak eta koprofagia alde batean eta bestaldean lean, ira de zesuz Al Bienvenido Al Bienvenido Al paso por bienvenido Ba, kantu honekin e, irekitzen zuen e, bere aldea Ira et de Jesus taldeak. Bienbenido, alma atadero izeneko bakkantuarekin. Normalean e, doinu azkarretan e, mugitzen zen taldea genuen ira ez dezesuz, baina alako sarrera ba, e, intenso bat e, egin zuten ba. maketa ontarako. haien aldean emezortzi kantu sartzen dituzte eta hiru bertsio daude, la perrera, biolent jedeitx eta txupatsups e, txupa -txup jo stalene eh, ba eh bertsioak eh, sartu zituzten eh, aien kantuen Artean e, uste dut hau haien bigarren e, maketa izan zela e, homieroe e, izan zen haien lehen maketa e, uste saiontan entzun duguna ere eta tartean bat TCRzintasz e, egiten zituen bildumentzako ere kantu batzuk e, sartu zituzten garai honean zeuden e, ira dezu taldea ba, maketa hau kaleratu zutenean eh nahiko oiotzen zuten eta hauek bai eh ikusteko, zuzenean ikusteko ba aukera batzuk e, izan dituen e, maiten dituen e, zuzenean e, talde basatia, baitzen e, ira, ira edezezuz. Orain e, geldi aldi unean dago ira edezezuz eta jakindu danez ba e, agurreko diska bat e, prestatzen ari omen dira. Ea berridik dugun, ira edezezuz taldeari buruz eta ba entzun dezaguna im investe kantuat. Zapa al niño, ya le toca el día Mañana jornada nocturna, ella tiene sed Basta la cocina, no puede dormir Cuando las noches de subida vida aparece, no tranquilo A las tres de la, la pañal, horror, en un coche Retaración escondido, dos ganadas salen de él Atraviesan la ventana, Juan ponen el arco El niño arre a su lado El silencio, silencio de tan a terror Lo perdonan, lo perdonan, lo perdonan, lo perdonan Maridio esperaba y todo el mundo caía ira edezezu zen e, tal, e, kantu basatia silenzio amargo izenekoa eta bueno ba, e, koprofagia eta ira de edezezuz taldeen arteko ba maketa mitiko ontatik e, hartua orain ez dut e, zehazki gogoratzen maketa honek e, liburuzka zekarren baina nik e, baietz e, esango nuke ne, orain e, nirezko artean e, kaseta badute baino baditute Beste leku batean sartuak eh, kasetekin zetozen zen guztiak eta be ba ez dut bilatu ba, eh, ikusteko hamaketa eh, honeke bazuen, Hal ez oso maketa interesgarria eta negati oso entzuna ba, eh, kaleratu zen garai horretan eta ba, nafarroragoaz. dan tonikadoria caistes kono kai namen morto namen morto caistes kono kai no ten Horengoan, ba, Nafarroako egualdetik edo herriberatik er, irautza taldea genuen, esango nuke, bianakoa zela talde hau eta, bueno, irautza izenpean, no pasaran e, kaseta kaleratu zuten, e, kaseta hau ba, profesionalki grabatua eta kaleratua e, izan zena. Hau, e, donostiako izeta, estudiotan, e, grabatua izan zen, Angel Katarainengatik, egun bakarrean, miadaratzireun eta larogei tamar garrene urteko azaroaren, pian eh, grabatua izan zen edo hori bezat jartzen du kasete. Ontan zeren e, kasetonek baditu ba hainbat kantu, hamar kantu, bai 10 edo bai 12, 12 kantu, 13 ama, kantu. Beraz, egun bakarrean e, grabatzeko eta soinu kalitatea horrekin ba, oso ba ona e, da orduan. Ea entzun dezagun iraultza talde honen e, beste kantu bat. Ba, hemen genuen, e, iraultzaren zoiz bastardos kantua, bianako taldea... E, ba, esan behar da ba, sekulako maketa ona e, utzi zutela Geror, gerora ez dut uste askorik jarraituko zutenik ez bainoen e, ba, berri askorik entzun talde honi buruz eta uste dut hau izan zela haien grabazio bakarra, baino uste dut e, berreskuratzeko grabazio on bat e, dela ba, miatzen dut talarrogei ta bat taldea, irautza taldea. Eta ba goazen talde mitiko batekin. va a ir Talde mitikoa esan bezala ba, oraingoan e, ba, lasarten koka dezakegun desorden e, taldea dugu entzun duguna haien e, himno demiziudat e, bigarren e, maketatik e, irekitzen zuen kantua entzun dugu ba, biktimas e, izenekoa e, esan behar da e, taldeak e, maketa bat e, kaleratu zuruela amiatzuntalaro eta zazpi ingurua gero taldea desegin zen eta haukera ba, izan nuen horre kasualitatez e, zakitea hernaniko bestak ziren edo hernaniko astea hortzeuden e, e, desorden talde abeslari eta gitarra jolea ziren Carlos eta Josean eta haiei ezakik nort zegeon basuan eta baterian e, Julio batu zitzaien eta ezakite entzaiatzen e, justu entzaietzen azten ziren edo edo gogoasten berriz jotzeko eta gauza da kontzertu hortan e, ba, eskatu zutela ea Jose zaketen e, eta biru bi kantu jo zituzten eta sekulako arrakasta izan zena ummilatzeneta argeita bederatzi urtean e, gertatu zen ba, ernaniko bat hieko plaza hortan eta beno hortika ba, aurrera gehi enzaiatzen hasi ziren kantuak ateratzen eta entzutenari garen e, maketa hau kaleratu zuten ba, handike gutxira, ba, desorden taldearen e, formazio berriarekinen onde zagun beste kantu ordeen taldearen ba, himno de, mi ciudad, de maketan zegoen ba, sekuestro kantua bigarren eh, maketa hontan naiz eta ba, pungdoinu basatiekin jarretzen duten ba, kantu batzuetan azten dira ba, roki kutxo batzuk sartzen eh, gerora haien eh, diskoan, biniloan eh, miratzen talarroi tamaikako diskoan ba, izango zuten horren eh, ba, influ, influenzia gehiago eta beno asko maite dudan, taldea da, zerene kasualitatez ba, egona izelako ba, talde honen momentu garrantzitsu batzuetan lehena ipatu behar da e, tiloseko kontzertu hortan e, ba, gero partaideekin e, bai, abeslari bai gitarra jolarekin egon ginela eta oso gazteak e, ginen lagun batzuk eta ba, e, josean gitarralariak hau e, ba, Olkoak ematen zizkigun, ba, gitarra nola jo behar genuen eta olako gauzekin. bai e, Ondo gogoratzen dut, maitazunez gogoratzen ditut, e, une horiek Baino, aurretik, e, mi abaderatzen dut eta larogei zazpi garrene urtean lehen biziko aldiz. Ikusi nuen desorden taldea, ba, irungo larrea undi, auzoko bestetan, e, e, maiatzan izaten dira besta hoiek maiatzaren lehenean. Eta ba, eskola txiki bateko frontoinan e, jo zuten e, eta kontzertua ireki zuten desorden e, taldeak. Ondotik odio taldeak jo zuen eta hoien ondoren irungo vomito eta antiregimen sekulako kontzertua e, izan zen. Kontzertu hortan e, ba, punk pilla bat e, elkartu el ziren eta benetan giro ba satia zegoen edo hala gogoratzen dut nik beintzat e, oso-oso gaztea nintzelako eta gara joietan gauza guzti hoiekin ikaragarri flipatzen nuelako. Eta, beno, bal, desordenen lehen garaian, maketa hau kaleratu zuten. Jareko dugu lehenengo maketako kantu bat ere. ordenen solo en silencio ahí en maketako kantua eta beno garaio hontan nabarida besteen artean badiazu Pride right Citizens talearen e, influencia ez da eta maketa hontan haien e, horria ireki dut eta ez duen gogoratzen e, izenak jarri beharrean bakoitzaren herria jartzen duela eta Usurbileko bi partaide zeuden Josean Lasartikoa gitarran eta Donostiako abeslaria zuten Beno, ba gogoratzen dute ere e, aipatu dute larrogeita zazpik kontzertua larrogeita bederatzikoa eta beste kontzertu bat e, izan zen e, irungo anakako bestetan uste dut miatzeriun eta larrogeita maikagarren e, urtean non haien e, diskoa aurkeztu behar zuten baino diskoa berandu iritsi zen eta ez zuten e, diskarik ekarri ez zuten e, diskorik baino diskoaren e, aurkeztu pena izan zen egun hortan eta disko berriko kantuak jo zituzten e, ba, anaka auzoko bestetan kortetu ona izan zen ere diskoaren e, ondotik e, ez dut uste askorik iraun zutenik e, gerora badakit antiregimeneko Miguelon egontzela ere basua jotzen eta ari ziren bigarren diskoa prestatzen e, kantuak zituzten baino entxegu gelako ba, grabazio batean bakarrik daude ba kantu berri hoeie kantu berriak izan behar zituzten eh, izan behar ziren eh, Oiek Gerora bat taldea desegin zen eta abeslariak gero sagrada familia izeneko talde batean e, ibili zen la hogeita hamarkadan eta gogoratzen dut noizean behin ikusten duela Donostiako dragstor, areto bitxi hortan e, non taberna guztiak isten zutenean e, ba, ale, heavy metala pun bat eta jartzen zuten ba, disko Boteka antzeko zer, zerbait zen, non keler eh, litro erdiko keler haundiak eh, salt, saltzen zituzten leku hortan. Leku bitxia benetan, eta horreitzapen bikainak, ba, dragstor leku horta eta bai e, e, desordeneko abezla biarekin, gogoratzen dut bai kantuz bukatzen du genuela, ba, nuizean behin. Eta ba, desordenen kantu mitiko mitiko bat, entzungo dugu orain bertan. <coughs> Sekulako klásikoa, el barrio del desorden eh, kantua, el barrio del desorden fue el Kelomato, eta Josean Gitarra Ioleak ere, ba, eh, el desordenaren auzoak, eh, ba, hil zuen, ere, laro geigarren amarkadako izurrituak, eh, jota... Ba, hilzen e, e, Josean Gitarra beste askoren artean gogoratzen dute gara jaguetan askotan ibiltzen nintzela hernanitik e, eta bertan ba, ni bezalako ba, gaztetxo batzuekin e, e, izorra izaneko tale bat e, zutenak eta haien ba, ekuadrian ba, zein jende askoz nagusiagoa ba, e, erdani etan doa ingo ba, punk zarrak zirena, bueno, guretzako zarrak zirenak haieko geita piko urte zituzten, eta guk amabostin guru edo, eta bueno, ba e, maitasuna ondiz, gogoratzen ditut e, gara joiek, eta bueno, ba postasuna sortzen dit, ba nuizean bein, e, de sorrentalde onen, e, ba bideak e, nirekin e, gurutzatu al e, izatea, eta beno, ba, garaiko jende ia, guzti oiek denak hilik daude, beraz gure saion tatik gure oroitzapena jende guzti horrendako, eta bizitzak aurrera darrai beste guzti ontzat. Eta, beno, e, jo, samintasuna handia sartu zaite, beraz taldez aldatuko dut, eta horrera. E, Bizkaiara horko ba, hartzen tales herrira eta bertatik e, azadazo taldea zetorren, e, angelillo Basu e, Ero hori eta Ahotxetan iker baterian e, eta Josu Arkada gitarran e, jotzen e, zuelarik e, eta bueno, e, hauek Agropunk kolektiboa sortu zuten, batez ere Josu Arkadak eta Agropunk e, festivala ba, urte luzez e, ba, egin zuen festival hortan amarra, amabi urtez bentzat egon zen e, doaineko festivala zen e, ba, e, Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko ba, hainbat e, talde giotzen zuten eta beti kriston giroa antolatzen zen baina denbora bukatu denez e, ba, azadazoren e, azadazori buruz beste egun batean gehiago hitz dugu beraz datorren azterarte Euskal